Pequei kaixo egunon. Ah, egunon. Zure diska berriaz, mintzatzeko gonbidatu zaitugu eta plazer badazu zurekin egotea, baina aitortu badut kezka zere eturri naizela berrian irakurri baitut musika uzteko asmoa, ba zenuela? Bai, bueno, diska hau iten hasi lentzenean asmo horitzan. Bizkat, eh, diskonekin ba Amaia eta Matia Petit bezalako proiektore biltzat. Gero ba, gitarra jotzen etola jarraituko nuke, baina baina gauzak nola dauden ikusita ba, e, beste lan bat aurkitu bar dut eta hor orre, horretan gabiltza, baina aurkitu arte beintza jarraituko dugu honekin. Ala ere disko aurkeztuko dugu aurten urte hontakengelitzen dena eta eta bueno, da, bada urtean ere saiatuko gara diskoa bizkat aurkezen zehela haunitzein dugu eta eta ezin dago bertan utzi bain kontu hau. Zergatik hartu zenuen erabaki hau, musikatik ezin baita bizi? Bueno, lehen ere banekian ezintzela bizi, baino modu batera ez proiektu ezberdin ekin malin bat zabiltza, baruan e, zara azara bari ez justu bizitzeko eta, eta bentsat bizi duen batean amateko. Baina bai, e, pandemiaren kontunekin eta gertatu den guztiunekin ba nahiko zailago dena eta, eta gero eta zailago. Eta ez dakit, agian ikusi barko guen diskonekin nola di joan kontua eta eta horren arabera ba, moldatuko gara, gauza batera edo bertzera. Izan ere, Frantzian ba, intermitentziaren estatutua baldin bada, hemen ez duzue, deus diote, ez ba, duzue kontzerturik, ez duzu diru iturririk? Hori da, bai, hemen ba, diru iturri guzti da kontzertuena ba. Diskoaekin ere ba, Diskoa egiten duzu eta piskat. Diskoa ordaintzeko erabiltzen dena da kontzertukin ere ateitzen duzuna. Orduan kontzertuekin ordaindu bar dugu diskoa eta ordeindu bar dugu eta atera bar dugu dirua bizitzeko. Orduan, aipatzen egon dire, ba, piskat igual hemen zerbait e, ba, jendea bildu eta zerbait egiteko. Ez intermitentzia moduko zerbait, baina bai laguntzak eskatzeko doa zerbait. Baina gauza doden moduan ez dutuzte denik godinik orduan. Hori, hemen musika ez bizitzeko emortzara ba 2 bi eta Bizkat ba, proiektu ezberdinekin eta, eta horrela baina bai bakarkako lan bate editeko honeko zail dago ba. Uda nola iraganda zuretzako Ba ezinezke jatu eh uzailan 4 5 izan ditut eta ongi e, espero genuna baino hobeto Okerra izan da hori ba, diskoa prestatua genuela martxoan atitzeko eta hangel ditu zen ezin aurkeztu eta pixkat, ba, hori ba, diskoaren aferak emaino bertzela, ni bentsat ez naizke jatuko, zede batakit bertza honiz daudela ni baino okerrako. Orduan ustalean aitzongi, abuztuan kontzertu pare batean ditu eta bain iraila hurrian bat edo bi dauzka, orduan horrekin jarraitu barko eta ikuskugu nola doan. Gero gehiago digute ez dutu, ez diarro beki egon gogana sozen jaunak gaitzala denokan paga da Manipulazio estrategiak deitzen da zure lan berria eta komunikabideak gizartea manipulatzeko erabiltzen dituzten estrategiak dituzu ekarri diskara edo behintzat em, aterazen dekalogo hori oinarri hartuta arkaitzkan horekin elkarlanean musikara ekarri duzuz, nola etorri zen proiektu hau zure eskura? Ba honekin hasi ginen jau handela bi urte, ja. Ematen du hori haneko egun e erokatu zanua ze pandemianen kontukin ta hola ba, ematen du diskoa horretako egine da hola, baina haun ez hori handela bi urte hola hazi ginen horrekin. Eta pixkat izan zen, Ni txomskiren liburu bat edo irakurren nuen, eta bizkat gero saretan ikusi nuen ba frantxasunek, e, Silvan Tzimtzitek edo egin zuen edamara estrategia horien e, zalpen ado dekalogod hori. Eta diurituzetza edan gai polita zela, hori, badizko bat eiteko ze bai estrategia kontatzen dutena eta eta gaia bera eta gero txomski zalean nahi zer, eta bizkat. Txomskiren mezu hori zabaldu nahi nuen, eta hala ere gero egin ondoren konturatu gara hori ba, ba pandemiaren kontukin eta ba, egunero egunero egunero pasatzen dela disko ratitzen den kanturen bat egunero ikusten alduzuela zure bizitzan ez ma ba, hasta sozialetan edo edo televiztan edo bueno gertatu den guzti hori islatzen da diskoen hitzetan eta arkaitzek egin dituen berri dit, berridatzien ditu estrategia horiek, bere terrenora ere eman ditu eta poesia bihurtu, nahiko ironik, ironia, sarkasmo eta satira bago, eta pixkat. Provokazio puntxo bat ere dauka, eta ez dakit, bagian, e, ez dakit jendeari zopapo bat ematea den, baina niri bentsat bai. Ni kontu batu nahiz, e, argi dauden gauza batzuk edo nahiko pentsatzen jarri ondoren nahiko gulergarriak diren gauza batzuk, nola, egiten ditugu konturatu gabe nola sartzen dizkiguten eta, eta hori da diskoaren pixkat hildoa Mezu hori izabaldu, Txomuskiren Mezu hori zabaldu, eta, eta saiatu ba, jendia Facebooken edo Twitteren edo sartzen denean kontu pixka bat izateko eta, eta kontutan hartzeko ze, ze gertatzen denez ze arratoiak inklit egiten duzunean Batutan sorpresa hon hitz hartzen dituzu eta eta konturatzen dotara ni bentzat konturatunez kriston kontrola daukago naiz eta lenik ereiakin baina bueno baina disko azaltzen duena ba piskat hori nola kontrolatu, kontrolatuta gaude txontxongilo moduan ez piskat sokatik hartuta gaudela ta eta, eta beraiek nahi duten bezala manejatzen gaituztu da Kontzertuetara nola eramaten duzu lanau? E, berezia da alde hortatik, dizkao? Bueno, kontzertuekin neke konfliktu dako gure azkenian. E, bai Neurrien Aldetik, bai aretoen Aldetik ta orain gauza daude moduan, ba ez dakit, eh, ideia zen diskoa aurkeztu, ba grabatu dezten den bezala, ez. E, ari laukoterekin, talde osoarekin, etxeko guztarekin eta, eta gombidatukin. Baina, azkenean amarramaika persoana, amai persoana gaude, eta, eta edozein lekutan, edozein aretotan ezin da hori egin. Ez dagolako dirurik, ez dagolako ba, hori, ba, areto mediorik edo... Eta hor egiten nahi zena da, ba, bueno, beti egin bezala gehien bat, bakarka saietzen nahiz kantok defendatzen, teknologia erabiliz, Gero eta zailagoa da, baina bueno, zailatzen nahiz, bahori, ba, bakantuak nire terrenoraman bakarka jotzeko eta gero lezakan nire jo genuen una debidez enparantzen plazan, eta hori egin geroen taldearekin laukote moduan eta asmoa da, hori. Ba, orkestea, bahori, ba, alden, alden bezala, e, lekuaren eta aretoen arabera banzo kea bat baldin bada eta presupuesto baldin badago ba saihatuko gara badenak joaten eta eta bertzela baldel moduan ba, edo bakarka edo talderekin edo edo pian batekin edo baina bueno betik ez ala azkenean moldatu bar gara eh baldintzen eta baldintekin azkenean ba guztionekin geratzen gara eskerak asko zuri mi eskerri <tusurra> Zaksueca, hama ikashe, askaricu Ciki, ciki, ciki, ciki, ciki cioenei bajeet gei Baina ari nizan zaitez xoria den bezala Ari nari izan behar da ari baita ari ma Baina xoria bezala eta ez aren luma Lorbaitek erran behar ta zuk erran iez aiozu Postoloak aztu baitu nola erraten behar su o linea i samba baita anim ma oña shori au queda cus